Selamulejkum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miqtë e misionit ton Rruga drejt Allahut. Jemi në misionin e tretë dhe të fundit të ciklit që kemi nisur, braktis atë të që nuk të takon. Çfarë do jetojmë në këtë emision? Çfarë ka ngelur vërtet? Kemë thënë a janë dhe duhet të jenë të gjitha lvizjet e qymtyrët në rregullin e art, në kurorën e bukuris, braktis atë të që nuk të takon apo jo? Çfarë roli ka zemra? A duhet vërtet që zemra Kjetë vetëm pra heretin, apo ka vënd dhe qka për dy njën? Po gjumëtyrët e tjera, duhet t'ja lëmë dy njësë, dhe si ti bashkojmë këto? Qfaror li kanë dhe duhet të kenë në këtë regullin artë, në kurorën e bukurisë, së besimtarit të vërtet, a i qëkërkon që, që ditën e gjukimi të vijmë me një zemrë të shëndosh? Po syri, po veshë, po gjuha, a dhe të rejtojmë në këtë emision? Apo do të fokusohemi vetëm këtë zemrë? edhe për to të të flansim. Të gjitha këto, si gjithmon, me hoqën e ndërruar, e një sërama, dakojmë me njëherë në bas përshkrimit të shkurtër, poetik, braktis, ato që nuk të konë. Isha vetëm istrukur në qoshën e dho mësime, që cia e natës në mbretronte në qëtë tseptësaj. Erësira ishte manteli që kishtë zbukuruar vetëmin time. Sëtë filluan të ambientoheshin Meqtpamje të errët, por një panik më kishte kapluar në gjoksin tim. Më kujtohej në çdo moment mesazhi që më kishte dërguar miku im. Mesazhi kishte të bënte me natën e parë të varrit, me errësirën dhe vetminë e asaj nate. Në ethet dhe ndikimin e atij mesazhi, vendosa të komunikoj me një krije të veçantë për secilin nga ne. Vendosa të bisedoj me të hapur pa imbajt sekretet njeri tjetrit në bisedën ton, vendosa të flasë me zemrën time. Ajo nuk fliste do të por vetëm dëgjonët e mua, doja të kujtoja, të qërtoja, të këshiloja, e sa të vështire ka. Për një moment e ndzora zemrën nga gjokësi im, dhe e ulla për balë vetës. Ajo e dëgjonët e me kure ishti e këtë bisedë të pasër, vazhdoj bisedën duke i folë. Mujtë zemrë a ime e dashurë, Ai di se ne kemi një lidhje të veçantë. A e din se çdo pjesë e trupit tim varret nga ti. Zemra ime misioni yt është shufisnik. Ti je e urdhëruar që në brendsinë tënde të kesh vetëm ahiretin dhe dynjan duhet ta braktisësh totalisht. Çdo pjesë e trupit tim mund të përzihet me këtë botë për veçteje. Nëse ti qendron e pastër e nuk përzihesh me këtë botë derohemi nga tekqia tek saj bote çdo pjesë e trupit tim mund të përzihet me këtë botë përveç teje o zemra ime dashur të është ndaluar zemra ime misioni yt është shumë fisik edhe te ti vetëm Allahu ka vend dhe askush tjetër o zemër mund do të jesh i mëshirshëm me ne kujdes nga e hedhë shikimin tënd se syt e mi nuk shohin vetëm atër që ti urderon. Veshi s'degjon vetëm se të ajo që ti më drejton, e gjuha i me s'fletë, vetëm se atër që ti beson. Zemrë dëgjon të dhe heçtur më vështron të, s'ci kur don të të thoshte, a ka më, më qëfar mund të më kujtosh? I the me një zëtë njërur, por që buron të nga qëto që lizë e gjymëtirve të mija. O zemrë, nëse ti nuk pastrohesh, të gjithë ne gjymëtyrët e trupit tonë do vojëm. Se kryu e si yn, ka thënë se në atë ditë nuk ka dobi as pasuria e as fëmija, por vetëm a i që vjenë me zemër të shëndoshë. O i zemër e dashur, fola me ty me rësiren e dhimbjen e ati mesajji që mbarte e rësiren e varit, ku më tha. Vari ka një mesajsh për ne. O, birja demit, unë të kujtova për sëri sotë. Po ti, A më kujtove, unë jam mbushur vetëm me erësirë, kështu që sidh me vete dritën e namazit. Unë jam vendim mbushur me plët frikë, kështu që sidh me vete dritën e ledzimit të kuranit. Unë jam mbushur me gjarpërija krepa, kështu që sidh me vete sënetin e pegamberit sallallahu aleyhi wasallem. Unë jam mbushur me zjarë, kështu që sidh me vete lotët e derdhur nga frika e Allahut, Unë jam imbushur me dënim, kështu që sidhme vete lëmoshën dhe së ta kanë tënde. Mosë më haro mua, sepse unë të presë me padurim që të tretesh në barkën tim. Të ndërruar miqë kemi ardhur në studion e emisionit Ruga Drita Lahot për të vazhduar emisionin e tret dhe të fundit të ciklit Braktis atë të që nuk të konë. Pa unë burko, filloj me hoqë në ndërruar, hoqë mirë se ardhët. E se gjejnë ndërruar është emisioni i tretë dhe i fundit i ciklit braktisë ato që nuk takon. Në fundin e emisionit të dytë hoz mundon të, të bëni një përmbledhje, me thamë që të gjitha lëvizjet e gjymtur të njerëzit përfshihen në të rregullt të art, që munduan ta fusin praktikisht në atëton braktisa ato që nuk takon. Do këngë kur përsëri, a të gjitha lëvizet, të gjitha gjymtur tënd do të përfshihen këtu rregull apo jo. Ja? Bismillahirrahmanirrahim, uh, do t'ju përgjigjem me këngullë, këngullësë tënde do të thën se po pikërisht të gjitha lëvizjet tona mund të përfshihen në atë që na përket apo na që nuk na përket. Do të thotë, sikurse ka thën Imam Neviurehimullah, do të thotë, gjënga diator e një urtë ditët, ai kështu e ka komentuar këtë ditë. Ka thën, njeriu në qoftëse nuk e bën atë që i përket, me automatizëm do të bën atë që nuk i përket. Andaj nuk kemi këtu një fush mesatare në çelënti as nuk e bën atë që të përket, por as nuk e bën atë që nuk të përket. Do thotë, këto është një vindorse shumë e hudh. Në të gjitha veprimet tona, ku përflihen të gjitha gjymtyrët tona, të gjitha mjetet tona që ne me to komunikojmë botën e jashtme. Çfarë do lloj mënyre të jetë ky komunikim? Nuk është komunikimi vetëm me me përmes gojës, apo por është komunikimi edhe përmes duhurve. Jeni komunikon edhe me zëmr. Gase atë që don meza mer komunikon me te pak më ndryshe. Apo atë që nuk e don komunikon pak më ndryshe. E kështu me radhë, andaj ne me gjithëa gjymtyjës që kemi komunikojmë botën e jashtme. Dhe kur them botën e jashtme, kam për qëllim edhe njerëzit, por atërat që ne kemi obligime për bollësin, e që është fej Allahut azhël, Kurani dhe Suneti rri çka jashtë më jona. Andaj për boll të gjitha këtyre, po them këtu kushtime të objekteve që ne duhet të pozojmë për bolltynë të kemi në raport caktuar për bolltynë duhet të dim se për boll gjithë ato këtu mund të kemi një çastje që na përket apo mund të kemi çaste që nuk na përket. Vërtetoj për se pse shpresoj të mi vetëm mi që kam pasur kuptimin e mangët tek kë ky hadith, nga që gjithmonë që e kemi lexuar të hadithë e kemi munduar të kuptojmë për atë hadith i ka thënë që braktisja të thonë takon që ndodhet ke duart e njerëzve. Po. Se ke pjesa e moralit thjesht mes nesh datyre që mos u merrem atë që s'e njerëzë. Amë nuk na shkon të më që çdo gjë çdo gjymtyrës do lëvizje. Allahu azza xal do të thonë çdo gjymtyrë që ka krijuar apo e ka krijuar për një funksion të duhur, të saktuar, të punënd në tim të caktuar. Sikur sa ibn Taymi rahimullah kur e thetën të këtë, thotë që nuk po e citoj por kuptimisht po e përcjell di atë që a e ka thënë se nëse një gjymtyrë e kryen punën që duhet, ajo me kët punë do të krijojë çi përkët ajo me këtë i realizonë dy dobi. E para, e bën atë që mund të bëj vetëm ajo, nëse nuk mund të ketë për shambull zëvendësim. Atë që duhet të bën goja, nuk mund të bën kurdora. Apo, andaj ajo e bën atë që duhet, dhe me këtë realizonë dy dobi e madhe. Apo, dhe dyta, pa mundësën veprimin e alternatives që nuk mund të krymë punës i duhet. Së satë për shambull në qovë se dietari nuk e krym punën si duhet, këto bën dysherë. Edhe ai që din ta bën mëse nuk e kryen, por edhe duke mos e kry atç çi përket, hap rrugë injorantëve që të përzihen. Pra ndaj gjymtyra, nëse bën atç çuhet, ai edhe bën atç çuhet në më të mirë nga se përkët e kauturzu Allahu xhallahu ala, edhe mbyll dyert që të tjerat të përzihen atç nuk mund ta bëjnë si duhet. Për kët arsye, do të thotë nuk është kuptimi i këtij rregulli i ndërlidur me dikën jashtë, por para se të ndërlid me dikën jashtë, më tepër është ndërlid me mua. Çdo gjymtyr, në këtë rastësh që kemi për shembull pesë gishtërinj. Apo në këtë rastësh. Do të thotë Allahu xhellahu xelalu ka dhurë e ka autorizuar për rrymë të caktuara, kësaj përkët bandiç. Dhe kur them fjala për kët, për kët, nuk kërto vetëm kuptimin të proncis. Në përkët është e himjet, nuk kërto vetëm kët. Por është në kuptim të misionit dhe rolit. Apo unë kam një rol dhe mund përkëta të a bëj këtë rol. Sa njerëz për shemb çështën e namazit nuk e kuptojnë si një punë që përkët aty në. Duhet ta bëjnë ata më të bëjnë kuptojnë si një punë të mirë ose ajë që bën e bën mirë. mirë jo, ja, është një rrymë mirë që bën. Përkët kështu një ujtja. Nuk mund të zavezon as kushtin që drejthem dhe as nuk mund ta zavezonsh këtë masë me përim tjetër. Për shumë, dikur të ndëgjë, unë nuk po mund të falem, apo? mirë për në vend të kësoj të paguj. Për shumë, nga një që nëro për namaz, mund të paguj. Nuk të më nuk kompenzot, nuk kompenzot, nga se sadakaja të përket në mejdan caktuar, në fursë caktuar, në kod caktuar, në vend caktuar, namazë të përket në kod caktuar, në vend caktuar. Në gjithë dojnë që e ka mejdanin e vetë. Dhe në tërë këtë përsh Le pandai duhet ta bëj. A duhet ta bëj? Ajo tjetra që ka dy më të tjetër kënd, nganjëra ajo që është teatri në përket. Në përket a nuk më përket fëja e gruas time? Është e saj, po më nuk më, më përket. Po. A nuk më përket mufeja e birit tim? Në përket, edhe pse është e tij. A nuk më përket mua për shemb si dikush e fyton pasurinë sa bën të ha ngaj apo nuk bën? Më përket. Pandai nuk është tërësisht i inkuadruar teatri, por as nuk është tërësisht i përjashtuar. Abla, më duhet të dim se kur dikush inkuadrohet në kurti kush përjashtohet, edhe kur un jam pjesëmarrësh në atë që mburket dhe braktisa që nuk mburket, atë për është një proces më i komplikuar sesa so që ne mendojmë. Ngaqë se sigurisht që përmanda të përfliyet të rjeta jon. Atë në misione e kaluar në premtuanj të futemi më hollësisht, hoxh, dhe tham të futemi që se rruga drejt Allahut në misionet tona të ciklit që mundohemi të pastrojmë veten tonë të rrug. Si më duhet të kapim zemrën çfarë i përket dhe çfarë nuk i përket. Kur se kemi thënë që zemra është gjëmtyra kryesore, do të thonë që duhet të, të flitet për të organin më kryesor. Allahu xhallo xhallahu e kët zamer e ka krijuar dhe e ka autorizuar që ajo ta udhëheqë kët trup. Ajo t'i jap direktiva. Zemra do të thotë drejton e drejton gjuhën çfarë duhet thotë. Zamra do të në synin ka duhet të në ka shikon. Zamra do të këmben ka duhet të shkon. Zamra është komandant. Fakti që është komandant apo mund të jetë komandant i papërgatitur, nuk e intereson që ne po ka dikush asht udhëheqës, apo po nuk inter... nuk intereson sponturiteti çfarë bën. Po. Nuk, nuk ajo asht udhëhec, nuk mund t'jamon askush kë detyrë. Me po fakti që ai nuk e luan si duhet, kjo është problem tetë. Atë Zamron është e autorizuar për të udhëhequr. Dhe Allahu Gjellewale ja ka bindur të gjithë tha gjymëtyrët zemrës. Dhe e ka dhe tyrët. Zemrët fillim eshte i përket që të kujdesit për gjallërinë e saj. Nga se për atë sa është zemrë e gjallë, apo jam gjallëri dhe gjymëtyrëve, televizënë të rrimët sektuar. Në qëpë se zemrën nuk kujdesit për shëndetin e saj, dhe smurët, apo zotë në ruajt, rezikuhet me vdekje, atë herë, dhe të shpartalojt ështëria dhe dhe të prishtë sistemi. Pra dhe zemërët i përkeqet, ku i desit për gjallinë e saj. One një ere i kam përmenë me një rast dhe me nëjë që është një kshilë që ne e bë gjithë nga duhet të la nërruar. Paramenda, për shambull, keni problem Pohen. dhe materialisht i madhë, dymi faqe. Apo? ndërsa arsimtari për metalesu ty thot dëgjoj nga gjithë këtu 2000 faqe mua mendoj se kjo kapitin kjo do të bije ju, mua kjo më intereson. Je rimancjoj çfarë? At fillimi është e, e siguron. Po. Pastaj si kanë për t'irat. Ne përfitoj. Po normalisht, unë fillimi është këtu ai thot do të vjen nga t'irat. Ka mundsi. Po kjo është boza. Po kjo është boza. Unë këtu vlersoj ty. Padyshim se të gjithë studentat që kanë interesim me kalu projimin, fillemirë do të amësojnë shumë mirë këtë kaptin, e pas taj sa u delko për tjera. Mirë, Allah u gjellewala, kështu në ka lemruar. Jeta është me shumë kaptina, dhe me shumë faqe, apo? Ma baza jonë është zemre. Allah u ka thonë, Jau me lajen fa umalun wala benun, illa men atë Allah bi kalbin selim. Adet nuk bënd dobi pasurija e asë fëmijë. Bënd dobi vetëm kush vijet e ka Allah me zemër të shëndoshë. Mirë Allah përkërkën kë zemë të shëndosh o muslima. Une me një ndaj isha duke shu dhisa, të legjeru me disa si. kështë të gjemat liv, dhe zërën dhe thash, e dini ju se qka ur zemër e shëndosh? Kjo është pyqëja s'vid. Do thashem zemër i s'ka tension tësot. Po, e <laughs> din të qka do të thot, zemër e din qka do të thot. Nuk po tham e keja, se keja, kjo është qërë se privat ujta. E dini qka është? Po, po, qka ës Zemra i përket mirë me këtë punë. Për nëse ne, për shembull, dim atë, dim atë, dim kët, po nuk dim çfarë bën zemra tonë e shëndosh, ne i kemi në në i e kemi angazhuar zemrën tonë me atë që nuk i përket. A është ajo pastaj mirë apo pa mirë do bësh, po do bësh me një problem tjetër. Të të e rëndësishme është se zemra jo nuk është marrë me gjallërinë e saj. Ta gjallëria e saj është në shëndetin e saj. Prandaj çfarë bën zemra e shëndosh, çfarë bën zemra e shëndosh Çfarë? Ollahin e dim, dosha detajet të smuneve caktuar që mi spruan me to, edhe pse nuk mvarrësh shpëtimi pse soi. Po. Mirë, por nuk e dim çfarë bën zemën të shëndosh. Në kjo është fatkeçia më e madhe që ka kaplu musliman. Na mund të futemi në xhami dhe njën nga një ngjëni të pyesim, tregom çfarë bën zemën të shëndosh. Açka zot e ka kërkuar për teje. Nuk të pyet për të tjeratën, realti pas të tjetrën, a Kë zemrës i përket të kujdesit për gjeldrinë njësaj. E dyta, Zemrës i përket që të ecë këhallahu a zë gjeldë. Rrugët dhe të allahot. Kime thënë thëm, nuk shkon me kam njëri. Me zemrë. Jo, me zemrë. Zemr. Ja si me zemrë? Me kuptime që duhet instaluar në zemrë. Në të tëtë, në qovë se njëri ju ecë me enerji caktuar, me fuqit caktuar, po sambu nëse jeriu në kambuk 3 dy ofdat nuk mund të ngjëndër kambteti valla do bëri. Mund të dobien tok. Pa të që zamri duhet një ushqim i caktuar për e. Mund e të mund të ecë. A është duke ushqyer zamrën me ushqimën e duhur, kualitativ që e ecë asoj detallojëllërat të, të, të bëhet në mënyrë të sigurt rregull. Këi përkat zamrës me kët më mor. A kët duhet më marr? A kët duhet më marr? Këi përkat. Pastaj zamri përkat të kujdeset për dritën e saj. Gasa djumtyrët nuk shohin. Syri sheh me ndriçimin e zemrës. Nëse shkok ndriçimin e qart, veçanërisht edhe këtu me pamë, nuk shkon zemra, nuk nuk shkon syri. Po, normalisht andaj që zemra ka ndriçim mjaftueshëm, apo jo. Ja. Për shkak ne kemi tashtu duke injezuar. Apo e kemi përgjis ndriçimit. Vërtet. Mos të, mos të shmor ai maç i përket me diskat, atë misim në terr, atë nuk do të mund si mundsi me injezuar. Andë aja është marrë ma që i përket, e ka ndezhë ndryqimë është kujdes, për ndryqimë dhe ne vazhdojmë të utje. A në e zamrët i, i duhet që të kujdeshë për ndryqimë në soj që të vazhdojmë gjuha më të utje. Nga se mbetëm në, në erësirë, nuk mund të shikoj, nuk mund të përfitojnë nga jeti kuranur. Apo, në qëfë se nuk ka ndryqimë që vje nga zamrët. A në i përket zamrët që të mirët me këtë q apo kemi këtmuaj para anukime të tjera nuk është këtu punë zemrës s'është zemra s'është nuk kët, është këtu zemrës në çfarë zema përziën tek atëra arë llogaritë asoj që tak nuk që i takon nuk është për çështjen e furnizimit dhe mbushjes e kuletës apo mirë të diku tjetër apo mirë dora që punon mirët këmbë që ecë mirë trupi zemra s'ka lidhje me këtë është falidhje nuk qali de fora nuk guxon zema të përziet të kuletës nuk guxon Nëse paupërzi, po zemra duhet ta kuasata fitojm, ta ndriçon dorën që ta jap. Ëh. Ai këtro e ka, po nuk e ka rolën në e marrjes. Nëse zemra priziet në marrje, e humb rolin dhe efikasitetin e saj. Nuk është një shpresë shumë bukoçe që i kenë thënë, zemra ka mision, dhe ka një detyrë. Nëse do të merr me detyrën e vet, çdo gjë do të të mrrrego. Po patyshim. Patyshim. Ëh. Mm -hmm. Patyshim se normal, por ta shpalam ndaj për shembull, një zemër që është e shëndoshë, aktive, imbon ushtorn kontroll normal që do të ketë disiplinë apo sa të kod disiplinë dhe ka mora dhe ka rregull është një sukseshme apo paramendje general të smur apo që e bën më neksione çfarë bën ushtart bëndosen apo se sko disiplinë sko ushtrime sko rregulla sko ngarkes gritu kur dush flaj kur dush apo se sko kush mikqyr prandaj edhe për këtë gjymtyre ndonjëherë janë të shpartalluara njëra atë njëra atë kështu me radë nuk ka rregull ai zemra duhet të shëndosh A mund të përkufizojmë ozin që thënë që çdo gjymtyrë merret me dhyqan përveç zemrës? Si? Çdo të gjymtyrë është pjesë e dunjas përveç zemrës. Zemra nuk letar, më merr me dhyqan. Po, nuk guxon, nuk guxon. Të tëra pastaj janë ndërim. Po, kanë ndrimir fjalës, sepse zemra pa. nuk i lejon atë. Po, nuk po, po, po, rreku, po këtu po mund të themë këtë. Zema nuk guxon, tamoim tamoim kontakt me dunjan. A është më ndihshme? Hmm. Këshët e ka bëzu Zot i lavelat. Zema do të tekstyrë ka Allahu që lavela dhe ka hirët. Që të arum shëndetit nga se dunjaj e asë mundu. Apo ndajtë virusat, lërgojë, lërgojë. Mosele, zamrë është endish me përbalë dunjajës, nuk i përbalën dot. Ta shu, kjo e regullë. Do të me këthi kahireti. Te të, të mbojmë gjallrinë dhe shëndetin. Nërëso me dunjajë, mire dora. Qëka ka? Dikushat e, e si. A nuk ka thonë Muhammedi sallallahu sallam? Sallallahu sallam. Për 7 persona që do tjenë në hien e Allahut, atë ditë ku nuk ka por jurin kalbuhum muallakun bil masajid. Njeri që zam në kal lidh në xhami, çan e kupton, aihet e ka zamr. Ai ka zamra, ti atë xhami adhun Allah xhami. Dhe njeri pa nuk le ka zamr. Zamr, tamane siku bëre zamr atma dash në ka diku. Ai shkon apo edhe me atë ka kur vjen ku më kthi për si më papaf. Kur vjen ku atia zamra, të rrohrat e tjetër atje nuk e ka thën trupi tim. Jo, s'kalon. Jo, s'e trupe. S'e trupe. Trupi dal, trupi dal pa zot dal trek, punon. Leve trupin let let lë, let lë, fërkohet me mm -hmm. dunjer. Apo, ngase okay. zamra e pasron. Me po i thër trupin me konjami. Krahet me konjami. I tër sistemi jund, tët, mm -hmm. i jon, ti je i angazhuar në ndërmtallojëll. Vetëm zamra ti je në trek. Ne prish namazin ku. Kraji ti prish. Tër prish baba. Andaj duhet të rojmë kë zamra. Qase Sikur se e kam përmet një së përjet djetarëve. Kam thëmë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, zamërën e, e ka bërë organin më të qmuar në trupin e njërit. Dhe duke qenë organin më i qmuar në trupin e njërit, i kalejuar që më e qmuar atë e kallahu të jetë të në vetë banimi saj, zamërën. Njohi Allahu Gjelle Hulakurrin, zamërën. Imo nikurën. Andaj këtu ka apo Allah li që këtu trem. Pa e ti zemra bëhet arshi Allahu te xhejel. Nuk e bart qen e Allahu sikurse arshi, por e bart juën te Allahu xhejel evola. Andaj këjo zemër komunikon me Allahu xhejel evola. Edhe Allahu xhejel evola shikon këtu. Kjo është komunikimi juën me Zotin xhejel. Ai shikon zemrën. Nuk shikon. Jo, jo. Skep shikojmë tutje. Ne këtu shikojmë. Nëse kjo në rregull, ti rregullon. Prandaj zemrës i përket që të kujdesë për këtë aspekt. Desh, kjo so është kur qendra e meydanit dher projekt i madh mm -hmm. që fatkeqësisht sa so nga musliman kujdesen që zemrë atyre të zëmë aty të mirë maçi përkat e them se në atë moment kur kjo zëmër nuk miret ma në maçi përkat domosdoshmërisht mm -hmm. pranove ti nuk pranove desha apo nuk deshe ajo do të miret në maçi në ke përkat dhe më e keqja nga gjithë ajo që miret zëmra nga ajo që nuk i përket është përzi e ndonjë atë pritësë Pana isova vler ton ban bind partneritet tregtije apo dhe pastaj për një punë dukej ata le të qrihë biznesi po da ta prishin me zëti nuk ka më i mohon me sy nuk ka dashish pse s'e shporti zemra po tek shmëlën zemrë të duhet unë e ti duhem për Allah me zemra ndoshta me gjymtyr mund punoj apo prishim mm -hmm. biznes zëma disin lider po ne e përzin tër çën ton edhe zemrën këtu e pastaj me çka me dosht kur këtetë përzin dycin nuk ka më dëshka që mund me të pastër. Dhe kjo është një meshtri e besimtarit. Zamrën bjohet të lidhur në xhami li atje. Dorso del jashtë xhamisë dhe punon po për dunë. Apo nuk do ke, të ket një kocsa këtu që rënë pas zamrës, ju kërnejtë që rënë një kocsa këtu në ujë, apo të mund të futesh në ujë, mund të ketë margaritor, mledh dhe mledh në atë, mirë po lakmia apo për të marr nuk mund të mban në ujë. Gjashtë jeta është, është rajt, më shtret. Del jashtë një herë apo. A dhe këtu në dunja. Në mund të kemi dunjan shumë pranë vete. Mi po, fillan frinja më të zërën, zemra kam e të për kërkan më këthy. Braktisë të dunjan, do të shkoj pak marë frimatja. Pasaj këtë në parësin dunjan. Regulli fort kërdoq. A dhe kër regulli... Lërët njemi së punë të marë marë gajtar nga këtë dunja. Po kash, ai sa do të duam dhe dil me njëherë. Po dil sa frymëria e Tikan. A kjo është, nëse kupton njëri det, çu komunikon me dunin deruën e zamë natë. Allah ndërfto, shpresojmë se ato kuptime të qartësohen dita ditës në misionet tona. Inshallah. Shpresojmë një pjesë të ditës do rikthehemi për të folur se çifte do bëj konkrete që zemra na ndihmon të praktikojnë gjëndyrë të tjera, më thënë ti në televizion në këtë lloj rekordi. Inshallah. Të ndërruar mëngjull do të kthehemi më një herë mbasëopse sa opinione në kuptimin e reguiton dhe titu që kemi braktis atë në që takon. Me shprejem braktis atë që nuk takon, do të kuptoja pikë së pari largimin e njëriut prej gjdo punë dhe fjale të ligë e cila prodhon në shojshëri gjdo smundje negative e cila ka bërë që shojshëria jonë të mbushet me vesa piksë pari, piksë dytë do të thosha çdo gjë që nuk i takon njeriu, ë është interesimi i tepruar me gjërat e të tjerëve, të cilat janë pjesë të tyre, pjesë jetës së tyre private, pjesë ë jetës së tyre intime, pik për të cilën njeriu nuk ka asnjë interes dhe as nuk i takon të hyjë në to. Dhe si shembull i tyre në jetën e përditshme ka plot Shpresoj që shëqëria jonë të ushqehet me vyrtyte, me moral, dhe nëse gjdo kush do të merët me atët shfarit akon, gjëra do të hecin gjithë një e më mirë dhe më përpara. Uh, bëhet fjalë që uh, nëse në një shëqëria ose në një rreth të uh vlezresh apo në një komunitet që mund të mos ndërhyj aty ku nuk takon. Fjalë mos ndërhyj dukon takon, bie fjala mos ndërhy, më ndërhyj, mlidhje me shoqërinë, në lidhje dy jetë të bashkëshortore të një familjeje që janë që nuk tin interesojnë, mlidhje me ndonjë nisëm ose marrje të një vendime të dikujt tjetër dhe ty nuk tin intereson të ndërhyj, nuk ke pse ndërhyj në nisjen e atit. Jan zgjidhje që janë aty në gjithi që janë personale nuk duhet dhe në të rrhyrja dhe në të rrhyrja dhe në lidhje me atë që atit që e ka vendosër ose mund vendosër ose nismo që mund marri, mos në të rrhyrë për gjëra që nuk ti interesojnë. Këtë temë është një që si të përgjërë që të flasim, por e ku vizohim me aty të, të, të në profesorën Lalli Sëllam që mos të futu ose mos të ndërhyjnë në të qështit e personin i tjetër që në për të sënuar të drejtën ose për të sënuar atë e, pozicionin që i ka. Të mderuar mishë, këthëm përsëri në studion, mba këtër opinionve dhe kuptimet që patëm besimtarët me regullin brektis atë të që nuk të takon. O të shfolëm që zemrë të meret me heretin dhe gjymëtyrë të meret me në dynjan. Në zemrë është jeta më ështëren që është për heretin, thëmë. Futu dhe merë margaritare nga kjo dynjan në detë, brënda, këthërë dhe një merë ajer për të këthërë njetën e vërtet leshë jumtur hoch që përfiton drejt për të drehti menjëherë nëse zemra do të merret në punë vet. Ëh, na për mendëm më herë do të thotë se i ter sistemi i on, të qënja jon duhet të jetë e mobilizuar në drejtim të asaj që, që i më duke fort. Do të thotë që të mirë të më aq i përket do të largohet gjej çunë ki përket. Nëse kemi rregulluar zemrën. Pasi kemi qartë me çfarë duhet të mirë zemra. A sfar duhet ta ushim zemrën? Si duhet të kujdesemi për shëndetin e zemrës? Sa këtu janë udhëzime që i ka përmanntë përkat Kur'anit, përkat Sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me të pastu zemrën. Po më normal. Normal. Kur'ani është ilaçi i zemrës. Po dhe jo ilaçi, është shërim. Shërimet. Ja si ilaçi mund të jetë, shëruesi mund të mësel, më po është shëruesi i zemrës me lenin Allahu azh. Pas zemrës, apo fillojnë të aktivizohen pasaj gjumëtut e tjera. Në këdër të mund përmenim syrin. Syri këzërojt një loj koridore që nga aj, apo dhe përtojnë gjirat e egzame. Për këtar syrë edhe, në ditë në pegamberi sër Allahu al-Sallam, sër Allahu al-Sallam, në të tëtë në ndrënëti dhe ullëthimi që ka bërë me melekët, do ka pa njërës duke u dënu, Ka po njerë që në të tëtë kanë shkel unë atë Allahot a Zogjel. Kanë ngrën haram, kanë prisha gjerimin, kanë mashtruar, kanë shkel kufet, po. Një fjallë, njerë që kanë bër në shime caktuarë, e kësi ka po këtë e unë dukë dënuar. Ka po njerë që rënë bëj kognë ti dhe kap guren dhe më guri e godet kokën e tij dhe sado zot na ruaj mm -hmm. të e çapton tersisht dhe pastaj rrokullit guri shkon ky që po e drën e merr për sigurinë dhe kur kthehet i rthy koka përsi se kurse ka pas në përsi i një thëllimje dhe një titë tani zhdetorët thon se ky njerëj pse goditet në kokë gjithmonë pse nuk goditet ndonjerë në, në dorë Nëse dhe me dorë ka bërë këtë shkeli, edhe me barkë ka bërë këtë shkeli, pse në kokë, u nëmanë të kalonë përshka këse në kokë e, janë sytë, pa mos të kishë pa, a pa nuk ishë me lakëmuatë. Andaj e ka smur zemrë ati për mërë syve. Zemrë ati është smurë për mërë syve, e pas e smunje e zemrës, ka dhe përtun pjesë tjera. Andaj fajtore, kryesore janë sytë. Në se, dhe në qofë se dë më efikase, edhe përse dhe tjera du të ruhen, për dushim, por duhet fillur nga ruhet jasidhe, dhe qoftë se e dim të ulim shikimin, apo qoftë për balë gjinisë të tjetër, që ka është e kërkuar, por qoftë edhe ndaj begative të dunjas që nuk në përket, për shambull, duhet shkoj të blej një pajisje, po në përket të shikoj, mirë, por nuk duhet të blej, pëse të shikoj, pëse të smur i zemën nga se sa gjira hajni, për Në çufse e din senfin shtëpinë e filonit, ko magrejtor te katër futet. Por çufse nuk e din se ka ose ose dizë skati fore, sa as nuk e ka pa po vet, uh -huh. as i ka pa po dikush, nuk futet me rrezikoj atje. Në spërshë do neer, por jam nuk e ka, për shembull. Nikush këm të bleim në supermarket gjëra për shtëpi. Po. Dalim për blerë pesë gjëra, caktuara. Kthehemi me 15 tira. Të dhjetë dhjetë a syri ka po. Syri ka po. Pandaj, a po. Andaj syri subhanallahu el-harjan, edhe, edhe mastron, edhe ushqen zemrën me lakmi me gjitha. Prandaj duhet ta ruajmë syrin për ta ruajtur zemrën. Kë kë kë kë korridor i rëndësishëm nga që deportojnë gjërat drejt zemrës, kështu ulemat të nuk ka me syrë dhe zemrës pengesë. Drejt çfarë futet u shkëmo automatizëm këto? Ai duhet ta ruajmë syrin që syri të mirët më atë që i përket et largojnë gjërat që nuk i përket. Atëherë meriton të them shikoj me sytë zemrës. Është një shprehje pooje që thotë që shikoj me syrin e zemrës. Dhe me të pasurtin, domosdoshmë në fakt është më fort besojmë në ndhurimet tona. Po dish dhaja që i për krijesurit është që të shikojnë librin e Allahut atë shoqjal. Ngase është krijuar për këtë që të shikojnë në natyrë, që Allahu ka krijuar, ata ushqen zëmrën me dhërimin e Allah xhëlaluha, ngase tërë kjo natyrë e madhe apo përkë përkë bukurinë, përkë mirësi bukuri, Allah xhëlaluha allahu na kaftuar që të meditojmë dhe çelësi i këtij meditimi është të shikojmë me sy të tonë në këtë natyrë që allahu ka krijuar. E përket syrit të shikon. Sa njerëz për shembull këtu ka lënë një çeni ose ka ka lënë xhinia tjetër, ose për moshku ose për famë, ka lënë xhinia tjetër këtu. Po dhe këtu është i parkuar një Mercedes i bukur apo mm -hmm. dhe këtu është një shkëm shumë i madh apo dhe i cili në fund shumë i bukur është i i, i vendosur ti nga Allahu të siguroj. Cilan ka këto 380 ikan. Fillimisht gjinin tjetër. Apo josa i larguohet pasojë më së disi apo. Mm -hmm. E pastaj kanë duke shikon shkomi fort. Nëse as e para as nuk të përket. A është gruaja jote jo të ju. nuk të përket më shikoj? Si e shikon kur ne huaj valla? Po nuk të përket ti më shikoj këto. Nuk e ke kriju kusht kët më shikoj. Kët mërzesa do ta blesh ju. Po mirë, do të dish jesh me kut që sikur sfaformë të bukë. Jo, pse e shikom? Pse e shikoj? Ose zgjat syt në atë lloj ka begatu të tir. S'u ka shë. O shikojmë kë ty të përket, tash sikur kët natyrë, kët lëmë sa bukurie. Të më të dosh kriminalizosh. Kjo është atë. Tash shikojmë në librin e Allahut të mbyllur, që është Kurani, duhet na hap. Tash shikojmë në librin e Allahut ashtu të hapur, që është gjithësia që është kozmosi, që është natyra që na rrethon. Apo na përket tash shikojmë ftyrën e prendërvë. Apo Në përket, në përket të shikojmë gjithashtot në halët e muslimanve. Të shikojmë kështë si ka punë. Për këna përket për t'ju ndihmuar, në qëfëse mund t'i ndihmuar. Andaj, disa shambu, thasht i ceka, nga po, ja që, në, në, që po, në përket të shikojmë me sytë tonë, dhe nuk në përket të shikojmë me sytë tonë. Andaj, ne ndihmujmë shumë zemrës, që jetë të mire të maqë, që i përket në qëfëse dhe sytë mire të maqë, e përkose e përkose atë umbësyrrit që është një natyrë rëndësishme që ndikon dash korridori kryesor i zemrës e cila është gjymtura tjetër që duhet t'i japim rëndësi por këtu mund të mos shkojmë larg nga syri veshit anë dëgjojmë në achena përkat apo shpeshherë ndëgjojmë achen nuk na përket nuk na përket në achena për të dëgjojmë për shemb ë lajmit e tjerëve që nuk na përkosen për shemb sa e ka rogën filonit, që kam interesan mund në gjepër këtë punë. A sa njësë kanë kurisht në me di sa i merë këtë? Nuk të përket, nga se në qovë, se e dinë të smurit zemra. Pse i provokon zemrët? Pa, se të përshët me ndash që... Pa, kër... kushe di sa i ka, si fitë të në këmaqë, përshët, përshët këtë punë. Dhe dhenë me veshtë të tu t'i bësh, veshtë të mdajtë në gjështë të të të të të të të të Njerëz, jam duke biseduar, jam në kafene, jam në kafe duke qenë ka me mikun ton. Atje dikush këte drejt i panjohr për të bisedon për holdeve ta. Apo dhe vësht i ka atje çfarë po thonë ata. Po të përket më Allah, nuk të përket. Ka punën për tënde. Nuk të përket më dëgjum muzikë. Nuk të përket, është haram me daluar. Nuk të përket ty. Këngë të dashurisë, këngë me përmbajtje të olt, të pest, banale. Të përket ty, kaseti që roll më fisionik, semin do të vesh me këtë që dëgjoj me kat përmbajtja e dytë të olt jo njerëzore do të përkat përkat mendoj kuran përkat ta knatër zërin me ndërgjimin e kuranit qof nga goja jote qof nga lexuesë një urtë kuranit të përkat të ndëgjosh fjalë të mira gëzime për muslimanë të përkat të ndëgjosh pse jo edhe zërin e bukur të bilbileve që të Allahu të falësh për këtë zë të bukur se si u ka dhënë andaj përdurimi i vëzhhve në drejtim që i shërben pasrimit e zamërës tërkë i përket zamërës, i përket veshit. Um. veshit. Dërso, gjithdo lajmë, gjithdo interesim, që nuk i shërben zamërës që të mirët ma që i përket, atër kjo mund të klasifikohet në atë që nuk i përket. Dhe shumë njerës ka që, mëllohj, gjaditës njerës sa so, shumë dhe gjojnë lojme që nuk përket. i përket. Nuk i përket. Nuk i përket. Nuk i përket. Nuk i përket. Nuk i pë në numrin 10 ditën e gjykimit të shëndosh ka zemra apo jo? Vallahi po, po dishim, po dishim. Pasten ne themi që zemra syri shikimi i gjykimit do të jënd dëshmitar ditën e gjykimit. Po dishim. Vallahu xhelali ka bër apo ka bër Allahu xhelalu veala syrin dhe veshin i ka bër kanale të dijes. Apo njëri apo tjetra nuk ka sy dhe nuk ka vesh, nuk mund të mësosh. S'ka po mund të mësosh. Andaj ne shoh se zemra t'an e dijes, apo Anë dhe syre dhe veshi që dherë dhe dhja në ta është syre dhe veshi. Anë i paramena për shambu, uh, për një got ullënëruan, për një got ujë, në ta. Kapir një njëri ishë smurë. Dhe pas saj kam bejë gjystë të njërija. <coughs> He pen? Ja, jo, jo, dhe në falë. Në se smurë, në mikro. Pa, ja, për dhe dhe veritë. E se pra, subhanë Allah, me, me një sy që kime shiku fja në Allah ota dhe gjelë, dhe mendini se kjo është haram nerva. Ngjënit i kanalit që po futet në zemër fjalë Allahu, fjalë pejgamberi, ngjënit i, ngjënit i, ngjënit a rrugë. Ngjënit i virus. Ngjënit, ngjënit ando ton të futet të virusa. Të futet. Për shembull, në një dim shumë bukur. Në qoftë se bieshi, shumë bieshi dhe vërshojn lumet apo dhe mund të ndoutin gypin kryesor të qytetit që fundon me ujë. Ujë uj, sil se si ndal ujë. Dhe sot pastrohet ka se me një tingëllë që pijmë të pastër dhe ujë të hmm. vërhshimeve nuk mund të bashkohen. Andaj një ujë nuk e pijm se mund smurëm. E si pranoim pra që me me apo me syrin të pranoim të vi edhe vërhime e harameve, edhe fjalë Allah xhelalu aleuall ose kavëshi. Çfarë bën këtë zemrat? Avere? Ne do të mshteruem. Kët këtë çy eki për kët. Do ruaj për kët çështje. Kët vaje kipi për kët mendojun, nuk e ke për kët mendojun, nuk është për kët, nuk është, nuk është kriju për kët. Nëse pardur e, e dëmton. Edampton, për më tepër në këtë paísë, kjo është për ditë, ditë për çka ke shërbëruar. Apo, mm -hmm. do mm -hmm. të thash për shembull, ne ta marrim kët, nuk na ka qetëluar në shtëpi mbi çka ti bën gota në safër dhe këtu të shërbëj. O mm -hmm. nuk bosi si që dëmtohet, nuk bosi për kët punë. Ose siç e kanë, nuk ka qetëluar që kanë ngulësh një gurt, edhe këte po nuk shkon. U shkon, që ti mund ta ngulësh gurtën. Po, më po kët pasojë prish. Pra këtu ti ke ke shëmbëllën Njëriut i cili, do të thot, i përdur sytë ose vërsht në aqër të ndaluo, në aqër nuk i përket. Nasi i prish, pas të nuk edhe efikasa që të mirë në aqër i përket. Atër e o të shëtëm syri dhe veshe. Minutet e fundit, dhe prekim dhe një gjumë tërë tjetër që duhet vërte të prekim në atë që duhet praktisim në të shumëra të konë. Asoj që ta në fillin me lëndëruar, se doonë këtu bëm bon pjesë tërë tër, jeta jonë. Po, më ke, po. me qësa njësim të e shëmbullim e gurin që ditë në gjukimit në të nahën kë pjesë e kokës, në atërë mësë largohemi nga, ko ko nga ko kokëa. Gjuha. Gjuha. A flasim ne atë që në përket, <tus> apo më te për flasim atë që nuk në përket. Përsham më të sot në qëfë se rrinë dy muslimat. Nuk për e për është e mundësi, se lëham në kohë kajrë po duhet timë dhe kritik. Sa herë në takimet tona, në ndajt tona ne bëjma që bënte Muadhi radhiyallahu anhu me ashab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta'al bina nurun <coughs> min sa'a. E ja ç partishoçësit që kushtojnë besimin, që do musliman të ulëndet, bisedojmë për shkak të subhanallahu. Mbra me iku namazin natës, nuk di çfarë është, por më duket se ai thot subhanallahu si ndodhi kështu apo ose tjetër thot subhanallahu di si po folen po m'ka hum knacidhe nuk e di pse akhet i kët problem a, do thot si mo bëj ti ndrolla apo ne bëjmë muhabet për çeverin po unë ju thot për, mbëtja, në në rasa, për kët fol nëse ti po fjal boshe sa kjo bëj po pra të hoj si ka shfar ban pra jema si ka si shkon si do thot përmbajtje muhabetim shumë mëson aç na açi nuk na përket dhe kur gjua është e zënë me atë që nuk i përket, nuk ka mundsi të jetë në shërbim të asaj që i përket. Andaj për këtë arsye edhe ne bëjmë pak dikë ramonazh, se kemi në të zënë gjua. Për të zënë prit një ardë përfundon përmendën ne këtij pergujimin atij, ëh uh, atë atë prit bord në fjalë ti përdon këtë ndër e pastaj ne kemi problem ëh uh, që kemi problem që në gjatë ditës ton për shembull ti përmbahe ti përmba më thënë s'tak furllani 100 herë. Çi i dërguar i sallallahu alejhi dhe selamu një mesazh ka fal, më një naib në medhia numërjanju. S'tak lo s'tak lo. Më një naib nichën më. Ose më thani një për shembull, "Kemi problem me kët xhumë e përdor në të rregullt." Më than, për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu, sallallahu alejhi dhe selamu, kush thot gjat ditës, 7 Sh herë, "Allahumma inni eseluka al-jannah." Kaç? Un jenetel, j, j, j, sekunda, štut, edrgu, a zëtë unë e kërkej për e të gjënetin. 7 herë. Jenë 5 me sekundë. Kër shtëtë shtëtë? Shiko që fara aktivizohet. Thot i drëguar i sasëllem. Gjëneti i lutët Allahu që ky njëri të të banur i ti. Ase kër shtëtë pasëtë i 7 herë. Allahu minja u dhëtë të kemi në narë 7 herë. Gjehnemi i lutët Allahu që ky njëri kur mësë gjënë të kaj. Sa në duhet ku? Dy keshmoshure i aktivizantë që Allahu on ta lulem për ty që ti je banor i njerës e kur mos ti je banori i tetës banor dhe ne nuk kemi kohë në 15 sekonda nuk kemi kohë kemi të zonë kjo është ne na përket kjo dua ne na përket dhikri sa votë aq shumë ne na përket e them e themis ditë për ditë asnjëherë mos na ik la fatkësinë ndjim qamoto se më pas wallahu gjë nuk e di s'imun nuk e di Se si, dhiken e sabat të tashmë nuk e thua. E çfarë thua ti? Koran solë zemëditas. Po përkëd me kë gjuhë televizim gjuhën me lezim të Koran nga se për këtë e kriju mm. kë gjuhë. Të urdhojnë për të mirë ndalem nga keqja. Për këtë e shkruaj kë gjuhë. Po për shkak se si është sigurisht se ai ka e zënë mm. në fusha të tëra, mm. nuk ka ku për to. Taporaton nuk kanë pas dy gjuhë Allahu. Ata në gjuhë kanë pas Mirë po e kanë angazhuar ma që i përket, andaj kanë pasko për tërë ato që i kanë bërë. E buhurera, radhjallahu anu, trasmetohet gaj, se nditje, thonë të mbi 12.000 herë, së takë fërëlla. 12.000 herë. 12 herë, nditje së takë fërëlla. E kanë pyte pse 12.000 herë, asaj 12.000 herë dhe thonë dhe, pasaj vërë dhe më duke, për nuk binde në, në 12.000 herë. Thotë, nga se dia, shpagimi i gjakut, në të kuajste 12000 dinar. Apo nëse ke vrarë dikën ti e ja ke paguar gjako me 12000 dinar. Po unë kam vrarë, ljevsin tim me gjunoja, ajo është i Allahut azza. Erdhët ti pastër e pe paguaj me 12000 estagfirullah. Nga se tek Allahs paguhet me ora, su ti e paguosh Allah te nesër, nesër Allahu ta ka rënë. E ken dytë me gjunoja, në kërdashme e ndyt. Atëre shpagoje me 12000 estagfirullah. E buhonërat. Dërsa luket Muhammed ibn Serini apo Meimuni Mihran, dikush nga Serini ka marrurën me ti, thot un 100 mijë herë thëm subhanallahu. Naqso mund të bëre me gishta. Pastaj thot nuk di ku përfundoj nga se mështillet numërimi joftë. 100 mijë herë nuk, her nuk subhanallah, subhanallah, subhanallah. e ngatroj. 100 mijë herë nuk e ngatroj. 100 mijë nuk e ngatrej, po, na s'po, na s'po. Por ne kurse pa mundshme, nuk di si bëhet kjo, po. Mir po njerëz e kanë transmetuar dhe e kanë provu dhe e kanë bërë kur ndodh kjo kur kjo gjush e pastër kur mirret kjo gjuhë maçi përkat nganjse kjo gjuhë është angazhuar në analizë të gjërave që nuk i përkasin, në probleme që nuk i përkasin, në punë që nuk i përkasin, dukeshhetin për dërë të njerëz vallëna falt apo dukeshhetin për pasuritë të njerëzve, dukeshhetin për angazhimet e njerëzve, më shpesh nuk ka mundsi lodhët, është lodhur duhet tani më poshu më mbyll, nuk mund flet me dikë të Allah xhël, është lodh tani ditën duke pergoju duke bardh tjat duke nezo prachen duke prekate etjjetera prandaj prandaj ta lodhim kthej gjuh po po ne permendjen e Allahut elwala ne thenen e fjalove timira ne percillen e fjalove timira apo ne futjen e knasicis dhe harrez disponibele ne zemra e muslimanit nga sesikurse ka perand pejgamberin se per vibram mos do te kalojt idhal surur fi qalbil mu'min ma fut disponimin e zemra e muslimanit E se food që të përmefió almit do të bëhet më e nderuar. Se ke gala, inshallah ka përse. Kjo fjalë e mirë shkuhet te Allahu sadaka. E lëmor, se ti jep, e lëmor. Përveç jua ju duhet të aktivizuar këdreti. Në, në qoftë se e lodhim këtë gjë më pohmira, nuk do të kemi mundsi vetëm që mos flasim këtë. Pastaj dëgjojmë apo simulohemi të apuntim. Nuk kemi kurrë, nuk kemi mundsi. Si për shembull ti je në kod primën kulm të angazhimeve, edikur të vjen të flet për shembull për diçka që Apletir Scott bëjmë me me as prioritet as gjërat e tua sekondare ose terciare simplot. Ahmedjan, fal, mamon. Njëherë shikoj, zvendos. Yeah. Po ta kushtojmë tim pun tonë Kim Gjenetin. Ne më këgjum mbjellim Gjenetin ton. Ne themi subhanallahu bihamdi dha te mbjellni trup i i hurmos, i palbos në xhenat. Po jam i zënë me mbjellin, fal. Do të mbjellni jam duke duke rregullu kopse tim. Ju të gjitha këtu ne i i, i shmoqëm gjithë këtura. Mirëmajdë nuk na përket atëpafishim se do të dëmtojë veten tonë. Amin. Lusallahun të kem munduar, të kem kuptuar qartësimin e sakt të këtij rregullit të artëm që shkurora bukurisë në fillim, e përfundova me rregullimin e zemrës, një zemër çmendosh, duke pasur parasysh kanalet kryesore që pastorat kjo zemër që është i thyri veshit dhe përfundova me quhan minutën e fundit kanalet roht. Allahut na roft. Amin ate Allah, Allah shpëleft. Atë shpresoj takojmën në misionin tjetër. Inshallah zot i throjt. Amin ate rat. Të nderuar miq, erëmë në fundin e ciklit të misionit, praktikis atë që na u takon. Do pato kujdes tham se do vit me një zemër shëndosh. Dhe një zemër shëndosh vjen nëse pastrojmë të gjitha ato gjëra që na ndihmojnë për të skuar këtë kë kë zemër, si mëson tham syrin, veshin dhe gjuhën. Allahu na ruaj të gjithve të vimë me një zemër shëndosh ditën e gjykimit. Takojmë në gjukimit, misionin e arshë Helena Abdullah deri atëherë që foshin kujdesin e krijesit. Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.